Allora, buon ascolto. Abbiamo di nuovo Alberto Castagnola con noi per parlare di economia, ma anche di clima, perché l'argomento di quest'oggi riguarda, infatti, infatti... Ah, devo dirlo io. <ride> Tutto il problema del permafrost. Parola misteriosa che adesso cercherò di spiegare. Che non è un gelato. <coughs> che, no, assolutamente. <ride> allora, eh, La questione è in questi termini. Il permafrost è un, la quantità, cioè la fascia di terra che sta sotto i ghiacciai e che per parecchie centinaia di metri contiene del metano, del metano idrato. Allora il problema grave che sta succedendo è che <coughs> Man mano che si sciolgono i ghiacci eh, diciamo in superficie, anche lì per decine e decine di metri, e soprattutto i eh, ghiacci che si sono sciolti completamente durante l'estate non riescono a riformarsi durante l'inverno, e il metano comincia a eh, sciogliersi, nel senso che comincia a uscire dalla terra dove... È rimasto bloccato per eh, decine e decine di migliaia di anni. Eh, quindi, ed è nella zona del permafrost che, in, per esempio, in Siberia si trovano i mammut e cose del genere, nel senso che eh, gli strati eh, di permafrost sono quelli che risalgono a parecchi, a epoche eh, parecchio indietro nel tempo. <coughs> allora, che sta succedendo? Sta succedendo, e questo ce lo dice per prima cosa, un rapporto dell'organizzazione dell'ONU per l'ambiente il quale dice eh, tutto il meccanismo di riscaldamento globale è stato finora eh, trattato in maniera minimalista, cioè è stato sottovalutato, mentre invece sarà aggravato in misura molto pesante dallo scongelamento del permafrost. E qual è la questione? Io adesso la sintetizzo, poi la descrivo meglio, però il discorso è che questo gas eh, diffuso nell'atmosfera è eh, più pericoloso della CO2 e soprattutto i tempi di diffusione nell'atmosfera, almeno per quello che si riesce a eh, valutare, a stimare in questo momento, eh, sono molto rapidi. E nel giro di pochi anni probabilmente il metano diventerà due terzi eh, dell'atmosfera rispetto all'altro terzo che sarà la CO2. Quindi il problema fondamentale qual è? è che mentre sulle emissioni di anidride carbonica della CO2 noi potremmo intervenire, nel senso che se per esempio... una botta di intelligenza e di efficienza delle organizzazioni internazionali vietassero eh, in tutti i paesi del mondo l'uso del carbone. Ecco, nel giro di qualche anno noi riusciremo a eh, bloccare l'espansione della CO2 e soprattutto a ritardare la, la sua espansione e quindi a ritardare il meccanismo di riscaldamento. Il problema con il metano e che non possiamo fare niente cioè eh, questo scioglimento avviene ed è, è praticamente impossibile bloccarlo per quale motivo? il motivo è che sono, questo fenomeno si sta verificando in Canada in tutta la Groenlandia e in tutta la Siberia quindi tutta la fascia, la fascia più a nord eh, dell'Europa ma anche una parte del degli Stati Uniti e anche una parte della, della, della Russia e il problema è che non possiamo farci niente. Allora che cosa significa tutto ciò? Che si sta avviando un meccanismo estremamente pericoloso e però ancora non c'è nessun accenno di eh, reazione da parte delle organizzazioni internazionali. Infatti se voi andate a vedere i rapporti che parlano di quello che si è concluso o non concluso, cioè quello che non si è ottenuto, si è riusciti a fare a doa in questa diciottesima, se non mi ricordo male. Sì, sì ne abbiamo parlato edizione. nel GR di un ennesimo fallimento. Allora in quella, non si è parlato del permafrost, mentre sul tavolo dei delegati di 200, 190 paesi Eh, c'era no, questo rapporto estremamente allarmante e allora questo è il problema nel senso che il meccanismo è già iniziato oh, e vorrei sottolineare un aspetto eh, di cui forse abbiamo parlato anche qualche mese fa eh, questo climatologo che si chiama Hansen in un rapporto che è pubblicato e che è stato tradotto anche in italiano nel 2009 dichiarava che questo era il massimo rischio che si stava profilando all'orizzonte. La questione è che nel 2002, cioè soltanto tre anni dopo, quello che prima era un rischio è diventata una realtà eh, che viene quantificata e via dicendo. Quindi questo significa che questi meccanismi climatici si stanno svolgendo, con ogni probabilità, a una velocità maggiore di quella che era stata prevista non più tardi di 4-5 anni fa. questo ancora non è cioè è valido questa affermazione è valida per singoli meccanismi non so se è valida ancora per tutto il meccanismo climatico che è molto più complesso però il fatto che questi le nostre previsioni siano stati non capaci di capire fino in fondo quale velocità si muoveva la condizione del pianeta è abbastanza sconcertante nel senso che eh, siamo tutti molto molto preoccupati ecco questo è il quadro spero di essere stato abbastanza chiaro in maniera che adesso le successive indicazioni che cercherò di darvi saranno eh, come dire più comprensibili cioè non, non, non, non vi dovete sforzare di capire in dettaglio eccetera, eccetera perché il meccanismo base è quello che vi ho raccontato in questo momento Allora, che cosa dice questo rapporto dell'UNEP? Allora, intanto dice, eh, il permafrost che copre circa un quarto dell'emisfero nord, quindi comprese anche aree delle Alpi, potrebbe contenere fino a 1700 gigaconnellate di CO2, cioè il doppio della quantità presente attualmente nell'atmosfera. E se lo scioglimento dei ghiacci prosegue al ritmo previsto dai modelli del clima, la liberazione dei gas serra stoccati nei ghiacci del permafrox amplificherà il riscaldamento climatico in maniera significativa. Queste parole sono eh, in tra virgolette, cioè fanno parte proprio del testo base che è stato presentato. Un'altra... Eh, In un'altra parte di questo rapporto, l'organismo delle Nazioni Unite, come dire, si esercita una certa pressione sul panel, cioè sul gruppo di scienziati che si stanno occupando dei problemi del clima, per che realizzino una valutazione speciale su permafrox e spremono anche per la creazione di una rete di sorveglianza e di piani di nazionali di adattamento, perché questi eh, passaggi, questi gradini, sono indispensabili per far fronte agli impatti potenziali di questa fonte importante di gas serra, che potrebbe di, rapidamente diventare uno dei maggiori fattori del riscaldamento globale. Allora, questo sono è la lettera diciamo delle raccomandazioni presentate da questo rapporto e che praticamente non sono entrate a far parte che, che io sappia di nessuna delle raccomandazioni eh, finali salvo le abbiano inserite sì, in termini abbastanza formali nel rapporto finale grazie eh, In quella sintesi del rapporto viene detto che il ghiaccio del permafrost si è formato durante e dopo l'ultima era glaciale e si estende in una profondità di oltre 700 metri. È composto da una crosta attiva che può essere spessa fino a due metri, che scongela l'estate e rigela li l'inverno, ma sotto il permafrost è permanentemente congelato. Allora, questo è lo, lo schema, quindi vi dovete immaginare questa fascia di terreno eh, profonda 700 metri che finora era sempre congelata, cioè non, aveva, non subiva mutamenti nel corso dell'anno, e che invece da adesso in poi comincia a, a muoversi e a, a far emergere eh, queste ondate di metano. Qualche mese fa. Era uscita una ricerca che riguardava soltanto la Groenlandia e il Canada, che denunciava che questa indagine fatta aveva rilevato l'esistenza di 150.000 buchi nella superficie del permafrost, dal quale era cominciato a uscire eh, il, il metano. Io ho qua questo testo che ho di fronte, era un articolo del National Geographic. Con le fotografie a e colori ci sono queste immagini di queste fiamme no? che escono dal suolo appena uno si avvicina un fiammifero dove, accanto al buco diciamo, dal quale fuoriesce il metano. Allora, questo è il problema di cui vorrei continuare a parlare questa sera. In sostanza, alla fine di questo meccanismo, qui si arriva fino al 2100, in queste previsioni, in sostanza il metano potrebbe rappresentare il 39% delle emissioni totali di gas a livello mondiale. Cioè due quinti del totale delle emissioni dei gas che, che provocano l'effetto serra. Quindi la preoccupazione, diciamo la paura che abbiamo è su questa accelerazione e, come dire, aumento del flusso in misura piuttosto consistente. Eh, questo per quanto riguarda il rapporto. Volendo eh, in circolazione si possono trovare i testi citati, eccetera, Poi c'è invece un articolo che è apparso qualche giorno fa, in particolare tem qualche tempo fa, perché era a metà luglio, che però diceva che la Groenlandia, si era, il titolo dice la Groenlandia senza ghiaccio. Cioè nel periodo, quando è iniziato diciamo, il periodo estivo da quelle parti, improvvisamente il ghiaccio ha cominciato a sciogliersi su tutta la superficie della Groenlandia e in particolare in un certo momento a metà del mese di luglio, nel giro di quattro giorni, eh, l'intera superficie si è sciolta. Quelli che eh, seguivano i dati provenienti dai satelliti che facevano periodicamente rilevazioni, avevano Pensato che si trattasse di, di un errore dei computer oppure del satellite, delle immagini riprese, eccetera, perché la velocità di scioglimento era stata incredibile. Questa isola immensa no, si era squagliata nel giro di quattro giorni. E la spiegazione, che l'unica spiegazione che sono riusciti a dare almeno finora, è che si sia formata una cupola di calore. al di sopra della Groenlandia e quindi una concentrazione di calore molto molto maggiore di quella normale anche in questo caso ho di fronte eh, l'immagine dell'isola con, eh, con il ghiaccio e senza il ghiaccio no? Fa prese, immagini prese a quattro giorni di distanza l'una dall'altra eh, poi c'è un altro problema un altro aspetto che è eh, connesso Ah, aspettate un attimo, una parte di questo metano si nasce in maniera molto strana, cioè che noi, no, io non l'avevo mai sentito, non avevo mai immaginato. Cioè sono molte volte ci sono delle piccole bolle di questo gas che vengono formate da organismi vivi, in particolare possono essere cioè degli animaletti piccolissimi, che eh, alcune sono ter delle termiti, no? che sono piuttosto eh, brutte da vedere ma sono piccolissime, che però eh, rimangono, muoiono, rimangono congelate nel terreno e in intorno producono però nella, come si può dire, nella trasformazione del piccolo organismo si formano queste bolle di gas che restano congelate insieme all'organismo stesso. allora facciamo una pausa musicale ricordando che stiamo parlando di un argomento adeguato alla stagione del permafrost con alberto perché parliamo di clima ma ha evidenti ripercussioni anche economiche il numero di telefono per chi volesse eventualmente intervenire 06 49 17 50 ci risentiamo tra pochissimi minuti uh, the next the next one is... A new song is on the fourth Crimson album, which is called Islands. I believe was released in your fine country about four weeks ago, and no date, if you rush to your friendly local neighborhood record store. E questi che chiacchierano sono i Kim Crimson, Ladies of the Road, e il titolo del brano. Dedicated to those good ladies that would seek to promote international relations, it's called Ladies of the Road. Said I'm a school reporter. Please teach me. I taught. Allora, eh, che cosa è successo però nel frattempo, mentre si verificavano questi eh, meccanismi che hanno moltiplicato i laghi in tutta la zona dell'Alaska o nel Canada, eccetera. Cioè, il eh, discorso è che una parte di questo gas lo stanno cominciando a usare non quello che esce dal permafrost, però altre quantità di gas che sono in genere sono accoppiate a estrazione di petrolio, in sostanza quando si estrae il petrolio all'interno delle sacche di petrolio c'erano anche delle sacche di gas. Fino a un certo periodo questo gas che fuoriuscivano insieme al petrolio venivano considerati solo un disturbo venivano bruciati, eh, quindi aumentando l'inquinamento ovviamente, ma eh, non, non avevano una utilizzazione economica. Poi a un certo punto, qualche anno fa, non moltissimi anni fa, si è cominciato a pensare di raccogliere e canalizzare questo gas, trasportarlo con dei gasdotti e cominciarlo a utilizzare per gli impianti che producono energia elettrica, quindi a sostituzione del carbone. Stesso tipo di meccanismo, stesso tipo di impianti, però può sostituire il carbone e costa molto di meno. Allora, questo meccanismo è andato avanti parecchio e c'è tutta una teorizzazione su questo in cui bisognerebbe andare decisamente a fondo. Nel senso che... Eh, Gli Stati Uniti sembrano sembra che abbiano negli ultimissimi anni, quindi 2010-2011, diminuito la lo le loro emissioni di gas climalteranti, cioè CO2. Però una parte di questo è peso dal fatto che hanno cominciato a usare il gas in sostituzione del carbone, quindi con un prodotto che ha meno residui quindi è relativamente più pulito e che però poi fa gli stessi danni a livello del CO2 e come abbiamo visto forse sono dei danni ancora maggiori. Però nel breve periodo, cioè quando viene effettuato il cambiamento per singolo impianto, nelle statistiche delle produzioni energetiche dei tassi di inquinamento hanno un effetto positivo. Questo per esempio per gli Stati Uniti è già finito e quindi stiamo passando a, a verificare quanta parte di questo gas può essere eh, dire, considerato un fattore positivo oppure no. Però il problema grave qual è? Questo ha ovviamente un uh, l'altro elemento che bisogna tenere presente è che negli ultimi anni, negli ultimi 4-5 anni, si è cominciato a diffondere in quello che viene chiamato il fracking cioè questa estrazione del gas e di una parte di petrolio dalle profondità nelle zone in cui esistono dei giacimenti, degli strati di rocce che sono circondati da strati di petrolio allora il problema qual è? è che vengono, è complicatissimo cioè il sistema per estrarlo è fare un lungo tubo in verticale che va sotto per anche migliaia di metri e poi viene girato in senso orizzontale rispetto alla superficie in maniera da mettere in moto questi piccoli giacimenti si potrebbero chiamare questi strati di gas e di petrolio che vanno in una specie di pozzo dove vengono risucchiati verso l'alto. Però ogni volta che vengono fatte queste operazioni vengono eh, inseriti acqua e prodotti chimici per mantenere la pressione sul fondo della prospezione, dell'escavazione dell fatta. E allora e cominciano a aversi, qui c'è un grafico estremamente preoccupante perché eh, si comincia a, a vedere Che questi prodotti, che sono nel migliore dei casi dei prodotti chimici, possono uscire dal percorso che dovrebbero fare, possono infilarsi nelle fratture della roccia e possono raggiungere le falde acquatiche. Quindi in sostanza è una specie di grosso inquinamento non soltanto quando vengono estratti questi prodotti e portati in superficie, Ma questo meccanismo del compensare la pressione con prodotti di acqua e prodotti chimici, a parte il consumo di acqua, c'è questo problema della penetrazione nella terra, che è un organismo poroso, non è rigido, non sono rocce spesse, eccetera, eccetera. Allora, quindi, in sostanza, questo shale... Oil, cioè questo olio, che lui, questi che si chiamano in italiano scisti bituminosi, questo, olio, questo petrolio che viene estratto in queste condizioni è, è molto inquinante ed è molto pericoloso. Quindi il fatto che gli Stati Uniti stiano cercando di diventare il primo produttore di petrolio ricorrendo su scala massiccia, quindi battendo l'Arabia Saudita per essere chiari, è estremamente eh, pericoloso a livello degli equilibri planetari. E Però pare che questo sia eh, il meccanismo che si è, si è messo in moto, quindi sostituire da un lato il carbone, però dall'altro lato eh, basarsi sulle produzioni di eh, petrolio da queste fonti particolarmente negative particolarmente inquinanti allora il, quindi la frase che trovo qua nel testo che sto consultando dice entro gli Stati Uniti potrebbero diventare un paese esportatore di gas naturale quindi significa entrare in concorrenza con l'Unione Sovietica eccetera eccetera Cioè tutta una, cambia praticamente il quadro delle esportazioni, il quadro del, diciamo, del dominio all'interno delle materie delle prime energetiche. Allora, questo è una parte della questione. Ovviamente eh, stanno studiando come fare a raccogliere il gas del permafrost, però al momento, almeno da quello che si sa, al momento non esistono le tecnologie adeguate E poco costose ovviamente comunque costose per quanto basta per fare effettuare questo recupero e comunque non sono in grado di effettuarlo sulla vasta scala del che descrivevo all'inizio della di questa serata l'altro problema è, è sono è l'inquinamento di tutta la zona qui ci sono delle foto del Tutto l'inquinamento delle zone dove questo shale gas è eh, più diffuso. C'è una certa area, eh, quindi che sta sotto il Canada e però anche negli Stati Uniti, in parte negli Stati Uniti, dove eh, la zona è stata completamente distrutta. Tra le, eh, come si, si chiama in una maniera interessante, si chiama Marcellus. Cioè è un deposito scistoso che si chiama Marcellus, nella tabellina, nella, nel grafico ci sono tutte le perforazioni che sono state fatte, gli impianti eccetera, c'è in pratica un'intera regione estremamente ampia che è stata come dire, coperta dai derrick, da tutti gli impianti necessari per l'estrazione. Un doro 87,9 in FM, ancora entropia massima, eh, ancora di energia e di devastazioni climatiche. Stiamo parlando ancora il telefono 06 49 17 50. Per chiunque volesse mettersi in contatto con noi. Allora Torniamo in diretta per l'ultima parte della trasmissione, stiamo parlando appunto di clima e di utilizzazione delle fonti energetiche fossili. Quindi per capirci, in sostanza questo gas presenta dei vantaggi no? nel breve periodo per quelli che lo estraggono e lo utilizzano. Infatti all'inizio alcuni ambientalisti degli Stati Uniti erano, si erano dichiarati in favore tenendo conto dei danni che stava combinando il carbone. Però poi una volta che hanno visto in Pennsylvania che cosa era successo quando si sono diffuse le eh, perforazioni per estrarre il gas, hanno cambiato idea e quindi oggi c'è una forte pressione per interrompere questo stile di perforazione di utilizzazione del gas. Quindi noi ci troviamo in questo momento in una situazione molto pericolosa e, insisto, ancora a livello internazionale, a livello delle grandi organizzazioni e soprattutto dei governi, ancora non si è deciso di fare qualcosa per modificare le previsioni. Eh, C'è un dato importante che vorrei segnalare. Cioè un, uh, il presidente del panel dei ricercatori dell'ONU ha fatto una relazione e ha detto che i costi dell'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi ipotizzando che si mettano in moto delle politiche dirette ad adeguare le economie e le società al cambiamento climatico, potrebbero facilmente toccare il 10% del prodotto lordo mondiale, specie se non si agisce immediatamente. Quindi questa cifra è la più bassa possibile se eh, si agisce immediatamente, perché ogni anno che passa, ogni mese che passa, i costi tendono ovviamente ad aumentare. Eh, perché si espandono gli effetti e via dicendo quindi questo dato è estremamente importante, estremamente interessante eh, l'altro uh, è quindi tendente all'aumento dato il ritardo in quale saranno affrontati questi problemi eh, l'altro elemento che mi sembrava importante richiamare poi c'è un aspetto importante è che sembra Questo onestamente non credo, è solo un articolo del fine di novembre. Eh, si può dire che ci sono una serie di fonti, una serie di ricerche che stanno sottolineando il fatto che gli innalzamenti del mare, sempre stiamo parlando delle medie su un certo periodo, eccetera, eccetera, eh, sono più veloci, probabilmente del 60% più veloci di quello che si prevedeva. Ripeto, questo onestamente l'ho trovato solo questa fonte, non, non, non ci giurerei, mettiamola così. Ma no? ah, io ho letto anche sulle dimensioni di questo aumento, le stime purtroppo sono state corrette all'insù: nel senso sì, che. Le, ehm... le stime della velocità sì, però. Ma anche come, come centimetri, no? Sì, sì, eh. si, parla, si parla di arrivare prima del 2100 a un metro. Di innalzamento medio, che significa che in certe zone è molto più alto e via dicendo. Allora, eh, questo significa che Venezia va sott'acqua, no? cioè non sono delle cose, un metro può sembrare una, così, una sciocchezza, no? E in realtà eh, in Olanda sono particolarmente preoccupati perché aumenta la pressione delle acque su tutto il sistema delle dighe che difendono il paese. Paesi come il Bangladesh si limitano a guardare il mare che sale e non possono fare niente, no? Però ci sono alcune decine di milioni di abitanti che stanno in quel delta che è sotto il livello del mare attuale, no? E quindi eh, dove vanno? Cioè non sono masse che si possono spostare da un giorno all'altro. E il fatto che questi aumenti siano più rapidi del previsto è anch'esso un fenomeno particolarmente preoccupante. Prima di chiudere vorrei eh, fare un'altra nota di un articolo recente che ha aggiornato sull'azione dei cosiddetti negazionisti perché eh, quello che si è verificato da quando è iniziato il movimento ambientalista diciamo negli ultimi vent'anni Che appena le grosse multinazionali, specialmente quelle dell'energia, dell'acqua, eh, hanno cominciato a capire che se si fosse messo in moto immediatamente un eh, bloccaggio, una reazione da parte dei governi eh, contro tutti questi fenomeni, i loro affari ne avrebbero risentito. Allora hanno cominciato un'azione molto decisa, molto ben documentata perché eh, con un obiettivo molto preciso che poi si riscontra in tutta una serie di testi e di articoli, cioè eh, far nascere dei dubbi eh, sul riscaldamento, cioè dire sì è vero, sembra che ci sia, eh, però non è nessuno ancora in grado di dimostrare che eccetera eccetera. Cioè questa è la logica, quindi ogni volta che voi vedete un articolo in cui eh, c'è qualche osservazione di questo genere, cioè che instilla dubbi, non è che nega proprio il fenomeno, però instilla dei dubbi sull'attendibilità degli scienziati e delle loro conclusioni. È una tecnica della disinformazia. È la tecnica, sì, ma eh, dietro ci sono dei nomi precisi di multinazionale Eh, L'ultimo dato in termini quantitativi, in termini di finanziamenti, era 420 milioni di dollari spesi per finanziare scienziati che erano disponibili a fare articoli a, apparentemente di alto valore scientifico che però instillavano il dubbio. Allora, questo discorso è estremamente interessante, ci sono anche dei personaggi che ormai sono diventati noti e, so, nel dicembre del 2007, quindi stiamo parlando di quando hanno cominciato a avere i risultati degli effetti effetti del primo rapporto del panel dell'ONU, quello dei 2.500 scienziati, eccetera, che... come dire, dava solidità scientifica a tutto il discorso del riscaldamento, hanno fatto un altro rapporto, fatto da 413 scienziati che lo hanno firmato e ovviamente tutti i giornali hanno ripreso più questo rapporto che metteva appunto in discussione tutta la logica, e poi se uno andava a vedere gli scienziati ce n'erano proprio pochini perché molti c'erano, erano, non so, 70-80 di questi 413 erano gli, quelli che facevano le, le notizie eh, sulla meteorologia i nostri colonnello Bernacca, l'equivalente del nostro colonnello Bernacca cioè quelli che raccontavano le previsioni del tempo no? E quindi personaggi che con eh, diciamo, il livello del panel degli scienziati dell'ONU non avevano niente a che fare. Da allora hanno scritto tra più di cento libri, quindi c'è in giro una serie di testi che appunto hanno questo obiettivo eh, molto insidioso, perché poi dipende molto dalla, come dire,. Dall'intelligenza dei giornalisti. Ad esempio, stamattina sul Corriere della Sera, eh, le notizie sul clima venivano dette, erano sotto il titolo Altro che il riscaldamento eh, dell'ambiente, no? Eh, perché c'è freddo e, e il ciclone dell'Artico si sta ancora muovendo in questa direzione e via dicendo. E, quando uno poi andava a vedere il testo dell'articolo, in realtà. spiegava come questo ciclone dell'Artico che si girava vorticosamente ma sulla parte ghiacciata dell'Artico quest'anno ha emesso una specie di bozzo, un bubbone, no? Che invece di restare confinato sopra la Svezia, cioè nella parte immediatamente a contatto con la banchisa è arrivato fino all'Italia. Quindi Questo, quindi il ciclone non è arrivato solo in Italia, in, in Italia è arrivato l'effetto di questo spostamento di una parte del ciclone. Ecco, però nessuno fanno questa descrizione, però poi non fanno il collegamento col fatto che con ogni probabilità questo tipo di diverso comportamento di un fenomeno naturale che da lungo tempo... flagellava l'Artico, la, però non ci sono abitanti e quindi nessuno se n'è ne mai occupato abbastanza. E perché improvvisamente è cambiato? Ha cambiato il suo circuito? Ecco la, la risposta. Se sì, io non sono un climatologo, ovviamente, però vuol dire semplicemente che le masse di aria calda che stavano da qualche altra parte hanno esercitato la loro azione e c'è stato questo spostamento. Allora eh, È solo che uno deve bisogna essere molto attenti quando si fanno i titoli, perché i titoli possono, rischiano di ritardare la presa di coscienza dell'importanza dei fenomeni che invece stanno succedendo nella realtà. Anche perché il clima è un è un insieme molto complesso, no quindi quello che succede da una parte si ripercuote altrove. Poi, Assolutamente sì. Ecco, la, la sensazione oggettiva di freddo, neve, certo che succede, però va sempre considerato nell'arco dell'anno e comunque in relazione con quello no, che no, succede anche, anche in altri paesi. Molte volte, molti dei dati che vengono messi in circolazione dagli scienziati sono delle medie triennali o quinquennali. perché devono essere depurati dagli andamenti stagionali e regionali. no? Certo. E quindi qui può essere freddo, caldo, eccetera, non ha nessuna importanza. Quello che importa è la media, diciamo, cioè l'andamento medio. Se ricordiamo il mese di novembre, che è stato primaverile, per esatto. esempio, no? allora, però, non è che questo, qualche questo... giorno a di freddo può compensare 30 giorni di temperature molto sopra la media? Esatto. Va bene, ti ringrazio Alberto che ci hai eh, ancora una volta insomma riportato a un'emergenza di cui appunto i governi che vanno, che vengono non si preoccupano minimamente, parliamo dell'Italia ma non solo, però visto che viviamo in questo paese eh, ricordiamo che il fu, ormai fu governo Monti Eh, non ha affrontato mai dico mai le questioni ambientali né nel suo discorso di insediamento addirittura non è mai stata pronunciata la parola <ride> e appunto la sua logica appunto il suo unico risultato positivo è stato quello di aver diminuito lo spread questa, rispetto ai disastri compiuti in campo sociale e anche economico eh, ricordo che per dirne una, persino il debito pubblico è aumentato enormemente da quando c'è Monti, dal 119% del PIL al 126% del PIL quindi fallimento totale per il professore, ma quello che è più grave fallimento in vista per la società italiana comunque questo forse è una deviazione d'entropia massima ma vabbè, mi sentivo di dirla scusate <ride> la divagazione Onda Rosso 87.9 ci risentiremo Uh, l'ultima puntata intropria massima del 2012 con uno sguardo femminile e femminista sulle crisi e non solo credo che si parlerà di tempi e di narrazioni antiche la prossima volta ma vedremo cosa deciderà poi Daniela, buon ascolto